Кватирок визирали якісь поторочі з вусами та у чомусь схожому на чепець. На ганках під балдахінами сиділо вельможне магнатство. Ясна панна, сяючи, як той сахар білий, сміючись, держала гарненькою рученькою за побічницю. Ясновельможна сита панова сиділа, позираючи з горда. Хлоп у блискучому вбранні з вильотами розносив по ганкові усяк питиме й їдиме. Почасту чорова пустовниця, ухопивши біленькою рученькою пундика або садовини, кидала його на людей. Зграя голодних лицарів, один поперед одного підставлял шапки або який довготелесий шляхтич, вищий над усю зграю цілою головою – у злинялім червонім контуші, з почорнілими золотими пругами, перший хапав ту милостиню дорогу, за підмогою довгих, мов кіся рук, цілував підхоплену здобич, притуляв її до серця, а далі й клав собі у вершу. Сокіл, висячи у золотій клітці під ганком, перехнябивши на бік дзьоба й піднявши догори лапу. Тежий собі спильно озирав навкруги. Ось як людо зразу заворушився, І усіма сторонами розітнулось. Ведуть, ведуть, козаки ведуть. Козаки йшли без шапок, З довгими чупринами, За час неволі поросли їм бороди. І йшли вони, не жахаючись, і не похнюпившись, але поважно, тихою ходою, згорда виступаючи. Одежа на їх з дорогого сукна подерлася і шматками тіліпалась на плечіх. Вони не дивились на людей і не вклонялися. Посамперед йшов Остап. «Навіщо то?» – почив старий Тарас, уздрівши свого Остапа. «Що було тоді в його на серці?» Він пильнував його збіжі стовпища, очі з його не зводячи. От вони вже зближилися до стратнього місця. Остап зупинився. Йому першому припадало наложити головою. Споглянув Остап на товаришів, та, знявши до гори руку, проказав гучно. «Бодай не діждали, єретики, чути» як страждує християнин, щоб ні один з вас, миле браття, щоб ані один жадного слова не промовив страждуючі. Все проказавши, Остап зближився до Єшахвоту. Добре, синку, гаразд, промовив стиха Тарас та й поник додолу сивою буй головою. Кат зірвав з його данця, за руки й за ноги ув'язали його у нарочиті станки, та й... Але шкода смутку завдавати чітцям, викладаючи оті пекельні муки те мордування, що здей би волосся до гори диб полізло. Породив би те мордерство, запеклий, закатний тодішній вік... Тоді саме, як чоловік пробував усе життя кривавим та самим вчинками вояцьким і б'ючись з ворогами, а надто понявшись з чоловічою крів'ю, так загартувався душею у цій лихій кривавій добі, що й не чувсь на людяність. По-дурному декотрі, що були одмінки за тих запеклих часів, Опір ставали на тії окари люті, але таких чулих душ було обмаль. Марний також король і чимало лицарів, освіченого розуму люди доводили, що закатні карности тільки дужче роздратують українців. Підіймуть до пінчти усю Україну. Але ж сама зверхність королевська та й оті думки розумні тямучих лицарів повертались у нівець через розгардіяш та через завзяту сваволю шляхетства шляхетства отих дуків-орударів, що через свою нерозважність, необачність, дитячу чван та дурну пиху повернули на глум сей мляцький».